Pontosan délután öt óra volt, amikor hárman elindultunk a vizsgálóbíró szobája felé. Talán illet volna estei ruhát venni, tréfálkozott telem. Inkább pizsamában kellett volna megjelenni. Vélekedett Hughes. úgyis aludni fogunk. Csak egyetlen egy unalmasabb fecsegőt ismertem életemben, a volt latin tanáromat. Ha az elkezdett magyarázni, az egész osztály menthetetlenül elalud. A vizsgáló bíró tüntető nyájassággal üdvözölt bennünket. Leültünk az asztal köré, és miután rágyújtottunk, kegyetlenül komisz cigarettái voltak az öregnek, várakozást teljesen néztünk Drexlerre, aki látható megelégedéssel trónolt az asztal Orai! – kezdte. – Nem szeretem a sok beszédet, így rövid leszek. Ellen oldalba bökött. Megértettem, noha egy szót sem szólt. Drexler legalább egy óráig akar beszélni. Tehát mindenekelőtt előtt, ugyanis folytatta a vizsgáló bírók siakadozva, azért kérettem ide az urakat, hogy leleplezzem önök előtt a Vrét kastély titokzatos gyilkosát. Az ügy azonban nagyon kényes. Nagyon kényes. És így, mielőtt cselekednék, szeretném megtudni az urak véleményét. Tehát az elejétől kezdem a dolgot. Hjóks úr, akinek kiváló képességeiről különben mindig nagy véleményen volt, ebben az esetben rossz nyomon indult el. Ő ugyanis Arthur Wade kapcsán igyekezett a rejtén nyomára jutni. Ez pedig hiba volt. Arthur Wade meghalt. Dél-Amerikában. Ránk nézve, jelen esetben teljesen közömbös, hogy kiölte meg, az indiánok koncolták e föl, vagy tényleg valami krín nevűzetű ember gyilkolta meg. Hughes úr ugyanis ragaszkodik ehhez a Creen nevezetű egyéhez. Véleményem szerint ezek a dolgok nem tartoznak ide. De mennyire ide tartoznak? vágott közbe Hughes. De kérem, csak folytassa. Drexler kicsit teátrálisan megivott egy pohár vizet, azután tovább beszélt. Én nem veszem számításba ezt az embert. Ellenben annál nagyobb figyelmet fordítottam azokra, akik ténylegesen a kastélyban laknak. Hosszadalmas lenne elmondani, hogy milyen természetű vizsgálat vezetett a helyes nyomra. A cselédséget hamarosan kikapcsolhattam az egész ügyből. Kivétel nélkül régi emberek és semmiféle olyan motivum nem merült föl, mely arra engedne következtetni, hogy valamelyiknek is közülük érdekelet volna a közelmúlt sorozatos bűncselekményeinek elkövetése. Ugyanez áll a kastély gyakori vendégeire, Mertenszre, a tisztelendőre, és Finn doktorra. Nem hallgathatom el azonban, hogy eleinte Barnes titkár jöhetett leginkább számításba, mint gyanúsabb személy. Volt idő, mikor majdnem bizonyos voltam abban, hogy csakis Martin Barnes követhette el a bűncselekményeket. Minden tekintetben furcsa ember. Úgy szóval alig látható napközben. Sokat utazik Londonba, természetesen a Lord megbízásából. Barnes visszavonult életmódja, és szófukassága is nagy mértékben alátámasztották a személy elleni gyanomat. Drexler rövid szünetet tartott. Elgondolkoztam. Eszembe jutott, hogy annak idején, amikor Hughesnak nak a kastély lakóit, éppen a titkár nevét felejtettem ki. Különös véletlen. Hughes teóriája szerint ez a creen is csak ennyi ideje lehetett Angliába. Tehát, ismétlem, hogy bár kezdetben nagyon gyanús volt folytatta a vizsgáló bíró. De csak hamar meggyőződtem róla, hogy hamis nyomon járok. Mindinkább arra a megállapításra jutottam, hogy a gonosztevőt a Vrayt család tagjai között kell keresnem. Megdöbbenve néztünk egymásra. Ellen felugrott. Most próbassák ilyesmit mondani, fakadt ki. Nagyobb képtelenséget még álmomban sem tudnék elképzelni. Hughes egy kedvű arccal cigarettázott. Nem lehetett leolvasni az arcáról semmit. Örizzük meg a nyugalmunkat, urai! – mondta Drexler patetikusan. Természetesen bizonyítani fogom az állításomat. Nem rossz, mondta Ellen gúnyos nevetéssel. Szóval a hugom és jó magam is gyanúsítottak vagyunk. Elfelejti fiatal barátom, szólt Drexler, hogy Archibald Great Lord is a világon van. Eztelenség! – kiáltott föl Ellen. Elnevettem magamat. Az ötlet olyan képtelen volt, hogy nem bírtam megőrizni komolyságomat. Hughes arcán is ironikus mosoly jelent meg. Drexler azonban rendületlenül folytatta. Körülbelül egy éve annak, hogy Arthur Wright halálhírét közölték kvittóból. Ellen Wright ekkor megváltoztatta a végrendeletét, és vagyonát ra és Ellen Wrightre hagyta. A végrendelet teljesen rendben volt. Megbízható tanuk írták alá. A végrendelethez azonban lezárt levél volt mellékelve, melyben, mint később kiderült, Ellen Wraith annak az óhajának adott kifejezést, hogy abban az esetben, ha öccse mégis életben volna, ő örökölje a vadon harmad részét. Ezeket a részleteket különben Hughes úrtól tudtam meg, és önzetlen segítségért ezúttal is köszönetet mondok. Tehát a végrendeletet letárgyaltuk. A vagyon azonban hiányzott. Ellen Wrayt ugyanis készpénzét és ékszereit elrejtette. Önkéntelenül az a kérdés merült fel az emberben, hogy miért. Erre nehéz válaszolni, de vegyük tekintetbe, hogy Ellen Wrayt cselekedetei teljesen kiszámíthatatlanok voltak. Véleményem szerint már régebben is előfordultak nála kisebb agyi gátlások és zavarok, Tegyük föl azonban a másik kérdést. Ki tudhatott a pénz elrejtéséről? Emberi számítás szerint csak ketten. Archibald Reid és Arthur Reid. Az utóbbinak ugyanis ezt megírta a nővére. Erre vonatkozólag Hugh úr szolgálhat bőve felvilágosítással. Arthur Reid azonban halott. A lord természetesen arra számított, hogy a vagyont most már ő fogja örökölni. Váratlanul érintette nővérének végrendelete, de nem vesztette el a reményt, hogy végeredményben mégis ő fogja megkaparintani a pénzt. Szigorú ellenőrzés alatt tartja a szerencsétlen asszony, mert tudja, hogy a pénz rejtek helye egy papírlapra fel van jegyezve. Ezt a papírt akarja megszerezni minden áron. A legkönnyebb valakit elzárva tartani, ha az illetőnek valami elmebaja van. A lord erről gondoskodik, és aránylag könnyű dolga van, mert nővére régebben sem volt teljesen normális. Minden esetre hiszterikus és exaltált asszony. De nem véletlen, hogy ebben az időben már aggasztó elmebeli zavarai támadnak. Szinte példátlan az a kegyetlenség, melyel a Lord ezt a szerencsétlen asszonyt az őrületbe kergette. Észrevette, hogy a nővére mennyire irtózik azoktól az anzáktól, amelyeket Arthur Reid küldött annak idején. Rettentő maszkot készít, mely nagyjából ezekre a szörnyök is fejekre emlékeztet, és éjszakánként ezzel rémítgeti szerencsétlen nőt. Valószínűleg eleinte csak a papír megszerzése volt a cél. Ez azonban nem sikerült neki. Ellen Raid elmebeli zavarai egyre fokozódtak, de a pénz rejtek helyét nem árult el, és a papírlap sem került elő. Valószínű, hogy a megkínzott asszony már nem is tudott volna felvilágosítást adni, még akkor sem, ha akart volna. Ellen Vreytet, aki át most már teljesen megőrítették. Rettentő sikoltozásaitól már aludni sem lehetett. Mindig maga előtt látja azt a rettenetes arcot, már álmaiba is elkíséri. A cserédség is utogni kezd a rémről, mely éjszakánként a folyosókon kísért. A Wraith család régi krónikáiban szerepel az úgynevezett nevető halál. A Lord Pokoli ötlete ez a kísérletet kelti életre. Rettegész szája meg az egész kastélyt. Az emberek alig mennek este kimenni a folyosóra. A szerencsétlen asszony hiába az senki sem siet a segítségére, a halálfejű rém pedig megjelenik a szobájában, vagy a kémlelő nyíláson keresztül rávigyorog. Lélegzett visszafolytva merettünk Drexlerre, aki szaggatottan folytatta rém Mindenki szeretné, ha az őrült nő szanatóriumba kerülne. A lord nem engedi. Jó szívére hivatkozik, és többször elmondja mindenkinek, hogy azért idegenkedik ettől a gondolattól, mert fél, hogy nővére esetleg nem kap megfelelő bánásmódot. Nagyon átlátszó dolog. A papírlap azonban nem kerül elő. A nevető halá legendáját a falu is suttogják. Archibald rétnek most már a saját biztonságára is gondolnia kell, és ez csak úgy érheti el, ha veszedelemnek teszi ki magát. Ez a látszólagos paradoxon tényleg helyes az ő szempontjából. Nem létező veszélyeket talál ki, vagyis megjátsza az embereknek, hogy az életére törnek. Így is valószínűtlen lesz, hogy valaki gyanakod rá mert ki fog gyanakodni arra, aki ellen merényleteket követnek el. Nyilván senki. Gondoljunk az autó balesetre. Iskola példája lehetne az úgynevezett dupla trükknek. Ő maga is azt állítja, hogy egyszerű baleset az egész, holott minden körülmény arra utal, hogy valaki merényletet követett el ellene. A valóságban pedig ő maga rontotta el a féket, és az üres autót hagyta egy árokba zuhanni. Néhány nappal később belő a saját ablakán. Nem túlságosan nehéz úgy kihajolni, hogy az egyik ablaküveget átlölje az ember. Mindenki merényletre gondol. ő pedig azt hangoztatja, hogy véletlenség az egész. Bizonyára valami eltévedt golyó verte be az üveget. Itt van ismét a dupla trükk. Úgy látszik ez specialitása a Lordnak. Az üldözött ártatlanság szerepét játsza, de elutasítja a különböző ajánlatokat, melyek a védelmét célozzák. Ne felejtsük el, hogy milyen előnyben van mindenkivel szemben, mert a Wraith bizonyára teli van titkos ajtókkal, amelyeket rajta kívül más nem ismerhet. Hughx úr megérkezése kellemetlenül érintette a lordot. Az ő tiszteletére rendezi aztán a kloroformus merényletet, és ezzel a kitűnő detektívet is végképp leveszi a lábáról. Sohasem hallottam, míg Dreszklet ilyen udvariasan beszélni. Úgy látszik, bizonyos volt a győzelmében. Mindenki csodálja Archibald Raid bátorságát, aki nyugodtan és férfiasan viseli a látszólagos veszélyt. Az események gyorsan követik egymást. Ellen Raid meghal. A Lord utolsó látogatása a kelleténél jobban sikerült. A szerencsétlen nő szívszélhűdést kap. A temetés után a Lord. Hallatlan előfeszítéseket tesz, hogy a papír rejtekelyét megtalálja. Átkutatja a halott szobáját a legelső kedvező alkalommal, de ez számítja magát. Mert Brandz őrmester meglepi őt munka közben. Átsibált azonban megöli az őrmester és elmenekül. Nem hagyhatom figyelme kívül, hogy a lord az ilyen menekülések alkalmával sohasem mulasztotta kinyitni egy-egy ablakot, hogy ezzel azt a látszatot mint mintha valaki kimászott volna. Meg kell még említenem húkszú zseniális cselfogását avval az elutazási históriával. Határozottan ügyes sakhúzás volt, és majdnem kezünkre játszotta a gonosz tevő. Sajnos a szerencse nem volt velünk. A zsákmány mindössze egy papírlap volt, melyen Ellen Reid felérezte a pénzrejtek helyét. A legsajnálatosabb az egész dologban hogy a papírlap a dülakodásban ketté szakadt. A másik felét ugyanis a gyilkos magával vitte. Drexler megintivott, és még drámai lendülettel folytatta. Most azonban áttérek a tárgyi bizonyítékokra. Sajnos nem volt lehetőségem a Hughes úr birtokában lévő papírrészt megtekinteni, mégis módonban van akármikor megmutatni annak a másik felét. Ma délelőtt ugyanis eredményes kutatást tartottam Archibald Wrayt szobájában. Az említett papírlapon kívül még egy furcsa leletre bukkantam. Különös anyagból készült állatra, amelyet egyszerre lehetett felhúzni az egész fejre. Soha sem láttam ehhez hasonló készítményt, de úgy sejtem, hogy a délamerikai indiánok készíthetik. Azt hiszem, nem meglepetés önöknek, uraim, ha azt mondom, hogy ez a különös állats tökéletesen hasonlít egy halálfejhez. Ebben az állatsban indult éjszakai útjára a gyilkos. Ha ez sem volna elég, akkor megemlíthetem, hogy azt a bizonyos fúvócsövet, amelyet Sparrest a kezemben látott a parkban, csak hamar összehasonlíthattam egy másikkal, melyet a lord szobájában találtam. Én meg uraim! Itt vannak az említett bizonyítékok, parancsoljanak megtekinteni a nevezett tárgyakat. Nincs több mondani való, most pedig szeretném hallani az önök véleményét. Az utolsó szavaknál elénk egy kis és az említett fúvó csövet. Izgatottan kaptam a tárgyak után, de Hughes már rátette a kezét. Én csak azt ismételhetem meg, amit az előbb is mondtam, csattant föl ellen hangja. Teljes képtelenség az egész. – És mi az önvéleménye, Hughes úr? – kérdezte Drexler, miközben homlokát törölgette. Hm, – Tény, hogy a gyilkos ebben az állarcban rímítgette a kastély lakóit. Továbbá az is kétségtelen, hogy Ellen az őrültségbe kergették. – Az is megfelel az igazságnak, hogy Brands őrmester gyilkosa ezt az állarcot viselte – mondta Hughes. – De az illető nem Archibald Wrayt volt. A lord ugyanolyan ártatlan, mint ön vagy én. Nem értem, dadogta Drexler elképedve. Rögtön megmagyarázom, mondta a detektív barátságos mosolja. A legegyszerűbb talán, ha a végén kezdem. A fúvó csövet és az állarcot ugyanis én magam találtam két nappal ezelőtt Ellen barátunk ajtajánál. Az én ajtómnál? kérdezte Ellen megdöbbenve. Igen, válaszolta Hughes. És azt is tudom, hogy kitette oda? Kicsoda? kérdezte izgatottan, hiszen kimpadra feszíted az embert. A gyilkos, vagy ha jobban tetszik, Philip Crean, válaszolta a detektív. Végképp nem értem, dörmögte Drexler, akin látszott, hogy előbbi biztonsága fokozatosan cserben hagyja. Most még az elszakított papírlapot kell megmagyaráznom, mondta a detektív. Ez a papírlap ugyanis azonos azzal, melyet Smores barátom annak idején kitépett az állarcos ember kezéből. A papírlap másik fele tehát most is a gyilkosnál van. Ezt a papírdarabot én adtam át a Lordnak, mert úgy éreztem, hogy nála nagyobb biztonságban van. Minden elismerésem az önné vizsgáló bíró úr, hogy mégis sikerült megtalálnia, mert ha nem csalódom, Archibald Wraith feltétlenül elrejtette ezt a becses papírszeletet. Én magam tanácsoltam neki, hogy legyen nagyon óvatos. Véletlenül bukkantam rá, mormokta Rexler megzavarodva. A fúvó csövet és az állatot is én bíztam a Lord gondjaira, folytatta a detektív. Azt hiszem, nagyon meg fog haragodni, ha észreveszi, hogy eltűnt. Légy szíves, Paul, nézd meg a papír darabkát és igazold állításomat, ha úgy találod, hogy nem tévedtem. Kétség kívül ezt a papírdalabot téptem ki az állarcos ember kezéből, Mondtam határozottan, miután alaposan megvizsgáltam a papírt. Drexler teljesen letört. Nem volt nehéz kitalálni, hogy mi megy végbe a lelkében. Gondosan felépített elgondolása megsemmisült. Megsajnáltam szegény boldogot. Lehet, hogy Hughes is hasonlóan érzett, mert lemondott arról, hogy díjadalát továbbra is kiélvezze. Mindannyiunkat érhet baleset, mondta barátságosan. Az ön elmélete helytelen. Ez az egész. Mondanom sem kell, hogy amit ma beszéltünk, az köztünk marad. Drexler hálás pillantást vetett a detektívre, és elvörösödve néhány érthetetlen szót dörmögött. Többször hangoztattam már, hogy a gyilkos neve Philip Green, szólalt meg újra a detektív. Legalábbis ez volt a neve, mikor legjobb barátját Arthur Vrate-et meggyilkolta. Szökött fegyenc, és jelenleg Angliában van. Sőt, ami majdnem biztos, itt lakik a kastélyban, vagy legalábbis alkalma van ide többször bejárni. Ha reményeim nem csalnak, akkor néhány napon belül rátehetem a kezemet erre az emberre. Hogy hívják most, és milyen a külseje jelenleg? Azt nem tudom. Birtokomban van egy rossz fölvétel, amely Arthur Rétet és Krint ábrázolja. Sajnos az arcból alig látszik valami. Íme itt van. Mindjárt feszült érdeklődéssel vizsgáltuk a halvány fényképet. Hughesnak igaza van. Arthur Wrayt-et kitűnően föl lehetett ismerni, összehasonlítva az itthoni fényképeivel. A másik férfi azonban annyira lehajtotta a fejét, hogy trópusi kalapja csak nem egészen eltakarta az arcát. Ez az ember nyilván nem szívesen állt fényképezőgép elé, és erre valószínűleg alapos oka volt. Hughes megfordította a képet, a fotográfia hátlapjára egy dátum volt írva. Körülbelül másfél éve, hogy Arthur Wright ezt a képet küldte, mondta a detektív. Még néhány nap, és a szemébe fogok nézni ennek az embernek, aki itt a képen lehajtja a fejét, és akkor Isten legyen irgalmas neki. Ez az ember kergette az őrületbe Ellen Wraithet, és ez az ember gyilkolta meg a derék Brantzt. Mindenre elszánt gonosztevővel van dolgunk, és ezért számítok a vizsgálóbíró úrra, és a ti segítségetekre is. Mindjárt megszorítottuk a detektív kezét, és kifelé indultunk. – Csak néhány szót még – mondta Drexler Halkam. Köszönöm önnek, hogy nem használtak ki a győzelmét. Akkor szenvedtem vereséget, amikor már a célnál hittem magam. Az én teóriám megdőlt. Igaz viszont ennek a Kreen nevezetű embernek a szereplése sincsen bevizonyítva. Mégis úgy érzem, hogy önnek igaza van. Örülnék, ha a legcsekélyebb módon is a segítségére lehetnék. Hughes melegen megrázta a vizsgálóbíró kezét. Azt hiszem, erre hamarosan sor kerül, mondta szívélyesem. Nem is rossz fiú az öreg buldog, mondtam Hughesnak, mikor a szobánkba értünk. Kicsit korlátolt az igaz, de azt hiszem, ha helyes nyomra tereli valaki, akkor hasznát lehet venni. Magam is ezt hiszem, válaszolta a detektív nevetve. Legalábbis alig, ha engedi el az áldozatát, ha egyszer sikerül belecsimpaszkodnia. De ide nézz, fiú, ez már komoly eredmény. A rejtekhely üres, tehát mégis sikerült a csel. Nem hiszem, hogy túlságosan szellemes arccal bámultam Hughes-ra, aki diadalmasan mutatott az ijjeli szekrényen lévő lámpa lecsavart talpára. A papírdarab, amit ide rejtettem, eltűnt. Nem értem, hogy mi lenne ebben csodálatos, mondtam, hiszen magad adtad át a kérdéses papírt Archibald wraith legalábbis Drexlernek ezt mondtad. Nem is hazudtam, válaszolta a detektív. Az igazi papírt tényleg átadtam a Lordnak, és most a Rexler útján újra visszakerült hozzá. Ezen a helyen egy kitűnő hamisítvány volt elrejtve, és azt ellopták, hála Istennek. Növekvő ámulattal néztem a detektívre, aki jókedvűen dörzsölgette a kezeit. – Mi történt veled? – kérdeztem. – Néha komolyan kételkednem kell abban, hogy normális vagy. – És meg, öreg fiú! – válaszolta Hughes. Azt a papírt, amelyik itt volt elrejtve, magam hamisítottam. Szavamra mondom, nagy váltó hamisító veszettel bennem. Egy téped papírlapon olyan ügyesen utánoztam Ellen írását, hogy nem lehetett megkülönböztetni az eredetitől. Szándékosan alkalmat nyújtottam a titokzatos ellenférnek, hogy a hamisított példányt ellophassa. Ez meg is történt. Nem szeretek semmit a véletlenre bízni, de most kénytelen voltam. Nem tűnt föl neked, hogy nyitott ablaknál tettem ide a papírlapot? Napjában többször elővettem, és mindig újra visszatettem. Úgy számítottam, hogy az ellenfél állandóan szemmel tart minket, és csak arra az alkalomra vár, hogy a papírt megkaparintassa. Az eredmény igazolt a föltevésemet. – Most már végképp nem értelek – mondtam, hiszen ezzel az ellenfél birtokába juttattad az elrejtett vasládát. A papír leszakított része nála van. – Tévedsz, öregem – válaszolta Hughes jókedvűen – ha azt hiszed, hogy az ellenfél az ellopott papírdarabbal a legcsekélyebb előnyhöz is jut? Éppen ezzel sikerült őt végképp megtéveszteni. Gondolkozzál kicsit, és rögtön megérted, hogy milyen egyszerű az egész. Talán más szöveget írtál a papírra? kérdezte. Természetesen, válaszolta a detektív. És az a bizonyos valaki, aki ellopta a hamisított papírdarabot, keresni fogja a ládát az általam megadott helyen. A... Egyet még mindig nem értek, mondtam. A hamis adatokkal félrevezetted ugyanaz ellenfelet, de ezzel semmivel sem jutottál közelebb a célhoz. Nem tudhatod, hogy mi volt a papír leszakított részére írva, tehát a láda rejtek helyét sem találhatod meg, valamint nem tudhatod azt a helyet sem, ahol az ellenfél kutatni fog. Tökéletesen igazad lenne, ha a láda rejtek helye még titok volna előttem. Azonban megnyugtathatlak. A vas már a birtokomban van. Egész éjszaka dolgoztam. Kiástam a ládát, és minden nyomot gondosan eltüntettem. Hol van most a láda? kérdeztem elhűlve. Fogadok, öreg fiú, hogy sohasem találnád ki, gúnyolódott Júz. Äh, ne félj, nem ástam el újra. Mondhatom, nem volt könnyű dolog becipelni a parkból azt az átkozott ládát éjszaka. Korom sötét volt, és érthető okból nem akartam világítani. A ládát egyelőre a fáspincébe rejtettem el. Nyomósokon volt rá, hogy egyelőre senki se tudja meg, hogy Ellen kincse megkerült. Remélem benned megbízhatom. Minden tervem halomra dőlne, ha kifecsegnéd valakinek a dolgot. Tőlem senki sem fogja megtudni, mondtam határozottan. Hogyan sikerült megtalálnod a rejtek helyet? Talán valami úton, módon megszerezted a papír másik felét? Dehogy, válaszolta a detektív mosolyogva, akkor már a gyilkos is a kezeim között volna. Kis szerencsével megfejtettem, hogy mi lehetett írva a papír leszakított részére. Figyelj ide! Itt van a papír darab, amelyet Rexler adott vissza. Az elsősorban mindössze egy szó van. 17. Mit jelenthet ez a szó? Illetőleg mire vonatkozik? Bevallom sok fejtörésembe került, míg rájöttem. Abból indultam ki, hogy a láda a szabadban van elrejtve. Ezt a feltételezésemet a következő sorban lévő szökőkút szó nagyban alátámasztotta. Mit jelenthet, mire vonatkozhat a tizenhetedik szó? Végül is nem gondolhatta másra, mint fára. De hol van sok fa egymás után, úgy sorrendben? Csak is a fasorban. Miután a szökőkút nagyon messze van a fasortól, nyilván a szövegben az irányt akarja jelezni. A szökőkút után tehát vagy az át, hogy felé vagy irányában. Még előtte, ha az okoskodásom csak némileg is helyes, csak két szó lehetett fától vagy tölcsfától. A következő sorban csak egy szó volt mélységben. Előtte minden esetre szám lehetett. helyszíni tapasztalataim alapján megállapíthatom, hogy ez a szám 50 volt. Helyesebben fél méter. Az utolsó sorban két szó van egy vasládát. Milyen szó lehetett előtte? Vagy elrejtettem, vagy elástam, ami a körülményeket tekintve nagyjából mindegy. Tehát mindent összegezve, az ágylábában elrejtett papírlapon ez lehetett a teljes szöveg az elszakítása előtt. Természetesen ne gondolt, hogy bizonyos voltam a dolgomban. Sok keserves órámba került, míg így összehoztam ezt a szöveget. Szerencsére az eredmény igazolta az elképzelésemet. Azt hiszem, nem tévedek, ha föltételezem ellenfelünkről, hogy ő is megpróbált kiokosodni a birtokában lévő papírdarabból. Szerencsére a papírdarab megoldhatatlan probléma elé állította őt. A hozzákerült szavakkal semmit sem kezdhetett, mert éppen a számadatok hiányoztak róla. A gyakorlatban meg aztán végképp nem érhetett el semmit, ha csak az egész fasort nem ássa föl, ami szintén képtelenség. Az igazság kedvéért bevallhatom, hogy a véletlen is az én pártomom volt. Ha az ellenfelünk történetesen akkor este a papírt másképpen tartja, akkor most talán ő volna a láda birtokában. Most sem tudom megérteni, hogy az a szerencsétlen idegbeteg nő miképpen tudta kivinni és elásni annak idején a nehéz vasládát. Milyen különös gondolatok fordulhattak meg ennek a nőnek a zavaros agyában? Ki tudna erre válaszolni? Miért ásta el egyáltalában a ládát? Talán arra számított, hogy az öccse mégis hazajön, és így akarta számára biztosítani a vagyont. Arthur Wraith leveléből minden esetre következtetni lehetne arra, hogy tudott az elásott ládáról és a papírlapról, ami nélkül hozzáférhetetlen volt az elásott kincs. Ellen Wraith azonban még akkor sem vette fel a család előtt a láda rejtekhelyét, amikor öccse haláláról értesült. Talán még mindig bízott abban, hogy Arthur Wraith a hivatalos jelentés ellenére is életben van. Miért hagyta akkor Patrishára és Ellenre a vagyont? Ezek sajnos olyan kérdések, amelyekre sohasem fogunk választ kapni. Ellen ugyanis sohasem volt normális. Ezt te, mint orvos, tudhatod, ha nem is ismerted őt régebben. Halk kopogás hallatszott is, Peters jelent meg az ajtóban. A vacsora a verandán lesz, jelentette gépiesen.